Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ett nytt program. Annika Bjurling sjunger Du är livets källa. Vers med Herre ge oss vatten. Kom till mig så ska du få att dricka Kom till mig så ska du få att dricka Är du törstig kom till mig och drick Vattnet som ger liv Gud vatten ska bli en källa vatten ska bli ett källa som ger evigt liv I anknytning till sångerna om källan och Herrens vatten så läser jag en av mina dikter som jag skrev för tre år sedan. Törsten tvingar ut mig. Törsten tvingar ut mig hemifrån på söndagsmorgonen. Jag går med målmedvetna steg ner mot centrum förbi kaffebacken och såpkullen och över södra promenaden. Här och där sitter någon eller några på en bänk. Nå någon väntar vid busshållplatserna. Hundar leder sina människor längs doftspåren och hundhållplatserna. På Drottninggatan ser jag bortom en gul spårvagn, bortom bron och mot järnvägsstation som numera heter resecentrum. Solen glittrar i strömmen och himlen är blå. Jag fortsätter liksom driven fram. Vid parken går jag in genom dörrarna. Guds hus står öppet. Det var hit jag längtade, törstade. Småprat med vänliga människor och det stora mötet med Gud. Lovsång, bön. Ord ur skriften. här släcks törsten och här väcks törsten, en salig längtan, jag lever. Jag har varit tidigt och sett Jag gott till dig med min bön Och jag fick hjälp, därför är jag så glad Och Och det vi hörde efter dikten var Lovsångsblås med Bengt Johansson. Veckans intervju är med Sture Koren, Pings Pastor under många år, bosatt i Mjölby. Och eh, här kommer den uppdelade i två delar med lite musik i mitten. Sture Koren, eh, pastorskollega i ungefär samma ålder, något yngre. Och eh, vi har känt varandra i många år. Eh, under några år träffades vi lite mer när du var pastor i Hallstahammar. Och om jag var pastor någonstans, i, i, inte så långt därifrån. Men i alla fall så kan jag bara berätta för lyssnarna att Sture bor i Mjölby. Stude har varit pingspastor i Mjölby och han har också arbetat eh, som en av de drivande i Hjärta till Hjärta. Eh, det är allt jag vet, han får berätta lite mer om det. Men jättetrevligt att eh, jag får ha en pratstund med dig Stude. Och jag skulle gärna vilja veta, var kommer du ifrån och lite grann om din bakgrund och barndom. Det skulle vara jättekul att höra lite. Varsågod. Mm. Tack så mycket. Ja, jag kommer ifrån eh, Ångermanland. Eh, född i en liten by som heter Resele, tre mil norr om Sollefteå efter Ångermanälven. Och eh, ja, en av sex barn som växte upp i en eh, lantbrukarfamilj. Får jag bara flika in att en av mina pastorer och föreståndare, Alla Näslund, han påpekade alltid att Ångemanland är Sveriges vackraste landskap. Det är mycket och god... du säger väl inte emot Nej Nej, nej det är helt rätt. Det har ingenting att anföra mot det. <laughs> nej, det är fint. Och det, det finns de som påpekar när de har varit och hälsat på där uppe. Och vet att jag flyttade ner till slätten, ner på slätten. De säger ofta, hur kunde du flytta härifrån? Mm. Och då brukar jag säga att det, det beror helt och hållet på... Frun? Nej, kanske inte riktigt. Men lite grann, hon skulle nog inte kunna tänka sig att flytta ja. dit upp. Ja. jag berättar lite mer om din barn nu. Mm. Nej, men jag, jag är uppväxt där och mina föräldrar hade lantbruk. Och fick ju... Följde jag med där lite grann och lära mig lite om det naturligtvis. Jag gick i skola där uppe och... Så småningom fick jag jobb nere i Kramfors på en... Industri, en liten sån här klädindustri som höll på med kläder distribuerade kläder till i princip hela övren, nedre övre Norrland och jag var lagerarbetare där. En känd predikant som jag känner och lyssnar på väldigt väl. Thomas Sjödin, hans pappa, var en av ägarna till det här manufakturföretaget i, i Kranfors. Eh, jag började att spela gitarr ganska tidigt. Vi var två grabbar, Kristo och jag, som eh, spelade ganska mycket tillsammans. Vi hade en sport så att lära oss eh, nya ackord till nästa gång vi träffades. Så helst skulle det vara sådana här dimm ackord lite krångliga saker... Och ju mer vi kunde bräcka den andra, ju, ju bättre var det. Då i slutet på 60-talet så var det ju de här kvartettkörerna och kvartettsångarna. Det var Samuelssons och, och vi lyssnade väldigt mycket till amerikanska kvartetter. statesmen Quartet, Blackwood Brothers och allt vad de hette. Var ju heta då på den kristna sångskatten så att vi lyssnade mycket till det. Vi startade också en egen liten kvartett som vi kallade för Ådalskvartetten. Var det en manskvartett? Ja det var en manskvartett, det var fyra killar, ungefär jämnåriga. Som sjöng och var ute i olika församlingar. En del kallade oss för Ådalskravallerna men det var väl lite mer roligt. Eh, ja, det var små småförsamlingarna runt omkring och, och vi var väldigt brinnande och tyckte det var roligt att vara ute och eh, sjunga och berätta om Jesus och det vi hade upplevt eh, i honom då så då är jag väl kanske upp mellan 18 och 20 år eh, sen så skulle jag göra lumpen, ska jag fortsätta berätta jag tänkte bara säga att dina föräldrar var de pingstvänner? Ja, mamma var det, inte pappa. Så jag brukar säga att jag uppväxte i ett troende hem, Men inte så att min pappa då var med. Men han var heller inte någon aktiv motståndare. Däremot ville han inte att jag skulle döpa mig förrän jag var själv myndig. Så jag fick ta beslutet själv och det, det fick man ju respektera. Men mamma var med och det var naturligtvis lite speciellt också både för henne och för oss andra barn att leva i den relationen. Men det, det fungerade bra och vi hade respekt för varandra. Mm. Ja men då fortsätter du <laughs> Ja, jag skulle göra lumpen som alla andra och hade sökt vapenfri tjänstgöring och hamnade, jag sa, hade sagt tidigare att någonting, genom att jag själv var uppväxt på lantbruk med allt vad det innebär så hade jag sagt till många att någonting som jag inte ska bli som vuxen det är lantbrukare. För det visste jag, tyckte jag, jag visste att det var, det var slitigt jobbigt. Men då blev jag tilldelad en vapenfri tjänstgöring på ökna lantbruksskola utanför Nyköping. Och där fick jag tillbringa ett år och fick lära mig mycket av det jag inte visste innan. Bland annat fick jag lära mig svetsning, både gas och elsvets och en hel del annat. Och det var ett bra år. Och det allra bästa i det året, det var ju att jag där träffade min fru, Ann-Marie. Inte på lantbruksskolan, hon var ju med i Nyköping i Pingsförsamlingen där. Och det var den närmaste församlingen som vi sökte upp då. Så vi var där inne mycket och hon fanns där och så träffade vi varann och sen har vi levt tillsammans i ja, många år. Hur gamla var ni när ni gifte er? Nu ska vi se, vi gifte oss 72, 74, 74 gifte vi oss och då var jag 24 år. Mm. Så vi var inte så unga Nej. Men det, så var det Ja, Du har varit pastor i många, många år Hur kom du in i det arbetet Eller den kallelsen? Jag tror att det, det var lite grann det här Med att vi var ute och hade möten Och, och sjöng och, och vittnade om Jesus och det, Jag tror att det var det som var lite grunden i det hela jag tror att du känner en, en man också som bor uppe i Gottne som heter Kristoffer Granberg. Mm. Mycket god nära vän och han, är, han har alltid varit min ja, lite andliga mentor och vi har haft väldigt mycket kontakt med varann. Och han puffade mig på olika sätt och, och, och satsa på det här och såg till på olika sätt att jag gick bibelskola uppe i Rusksele. Och efter det så fick jag en kallelse till hans församling i Solberg, norr om Örnsköldsvik, som medarbetare till honom. Det var ju bra, så ja. då fick du pröva dina vingar ja. när det gäller det här arbetet. Ja, visst. Verkligen. Så där var jag en period och sen och det var innan jag gjorde militär eller lumpen. då. Och sen efter, det så, efter lumpen så kom jag tillbaka till Solberg ett år till innan jag fick kalla sig till Vingåker av alla platser, som medarbetare till Emanuel Lundström som var pastor där. Han hade å andra sidan sina kontakter i Nyköping, så det fanns lite relation och kontakter där. Och då var jag där några år och sen flyttade vi till Nyköping, Oxelösund, där jag var pastor tillsammans med Aste Abrahamsson på utposten i Oxelösund. Och efter det flyttade vi till Halstahammar och var där nästan tio år i Halstahammar. Och det blev din, var din första pass, ja. ansvariga föreståndartjänst? Ja, ja jag kan säga. det är riktigt. Då, ja. mm. det, var, det var det, det var första föreståndartjänst. Och det var en, en, tycker jag själv, en väldigt fin tid och fin period. Och det var mycket som hände i församlingen där och... och jag var med faktiskt då och bildade församlingen där för att den var, hade varit egen församling tidigare men av olika skäl så hade den upphört som egen församling och var nu så kallad utpost i Västerås. Mm. Och där hade det pågått en process under många år att det skulle tas tag i det här med att det blir en egen församling. Så under tiden vi bodde där så blev det så. Det, det, det kändes bra, det var en, en fin milstolpe. Mm. Och efter det så flyttade vi i Halstahammar så flyttade vi då till eh, Mjölby där jag var, har varit pastor under 7-8 år. Och eh, där slutade min anställda pastorstjänst. Så att eh, ni har bott som familj här på Östgötas mm. i rätt så många år nu? Vi flyttade dit 92 så att det är 25 år som ja. vi har bott i, i Mjölby och även när jag slutade som pastor bodde vi kvar där och jag fick jobb då på Hjärta till Hjärta i Linköping och har jobbat där i olika omgångar 8-10 år kanske Innan vi lyssnar vidare på samtalet med Studie Koren Mjölby så ska vi höra manskvartett eller mansgrupp. till mig berättade Studie att han när han hade sin egen kvartett så hade de Blackwood Brothers och de här amerikanska kvartetterna lite grann som förebilder. Jag hittade ingen sång med Blackwood Brothers men här kommer Gather Vocal Band med He Touched Me, Han Fann Mig. Fortsätter intervjun. Du kan berätta för de lyssnarna som inte vet vad Hjärta till hjärta är. Hjärta till hjärta är den bästa hjälporganisationen som finns. Får man göra sån reklam? Ja, om man själv tror det är så. En hjälporganisation som startades av en man som heter Sixten Widerstedt. Som fortfarande är med i verksamheten. Han fyller 90 år i januari. Och är fortfarande igång. Startades med det första östlandet som öppnades för olika typer av hjälpsändningar och även evangelisation, nämligen Polen. Ja. Och sen så har det fortsatt med flera av de här länderna i öst, både Lettland, Estland, Rumänien, Albanien... Det är väl framförallt de länderna som arbetas i. Rumänien och Lettland är en av de stora mottagarländerna nu. Så det är hjälpsändningar, sociala mm. projekt och second-handaffärer ja. i Sverige? Ja, mm. second används ju används för, för att bestrida en del kostnader när det gäller transporter och annat till de här länderna. Och eh, hjälpverksamhet handlar ju om... Dels att skicka, skicka grejer naturligtvis men också olika typer av projekt. Som i Rumänien till exempel nu så hjälper man en, eh, flera olika byar med romer som eh, man hjälper då att undvika att komma till Sverige och, och tigga. Och istället så satsar man på att göra olika typer av projekt. Det kan handla om korgprojekt och det en del annat för att de ska kunna vara kvar- och arbeta för en inkomst och klara sig helt enkelt. Det är ju en positiv sak mm. istället för att gnälla på ja. att tiggarna finns i Sverige. Ja, absolut. Mm. Nej, jag, jag, jag tycker att det är bra. Jag brukar säga det till folk som frågar mig att vad ska man göra med det här? Ja... Ja, jag kan inte säga rakt av att jag tycker att man inte ska ge pengar till tiggare. Men jag tycker med det jag har sett av inte bara hjärta till hjärta utan många andra hjälporganisationer också att hjälp, hjälporganisationerna och hjälpa i de här länderna så kanske det hindrar en del i alla fall från att åka och tigga. Du och Ann-Marie fick ni några barn... Vi fick barn, vi fick eh, tre stycken barn. Vi har Johan och Magnus och Frida. Och de kanske har familjer i sin tur. Ja, två av dem har det. Magnus eh, har tre barn och Frida, vår yngsta, hon har också tre barn. Varav två, ett tvillingpar eh, som ju eh, Allas vår stora glädje. De är två och ett halvt år gamla nu. Så du är stolt farfar och morfar. Det Just precis. Fin. Det är fina saker. Det är fina saker. Det är verkligen fint. Och det fina med, med framförallt Frida och hennes familj är att de bor nära oss som bor i Fornaåsa. Och vi har nära till dem och de har nära till oss. Och vi kan stötta och hjälpa på olika sätt. Så det är bra. Vad har du för hobbis? Du är egentligen pensionär nu mm. egentligen va? Ja. Är det någon hobby du har kunnat förverkliga som du inte har hunnit med så mycket förut? Jag gick, gick i pension för lite drygt två år sedan och hade nog en, ja, en sån här tanke då att jag, det, det kanske blir en ganska lugn tillvaro här. Och det, det var det på ett sätt i början. För jag, jag lovade inte åt olika håll utan tyckte det var ganska bra att få, få, få det lite lugnt. Men sen går tiden och man, man binder upp sig på olika saker. Och det, dels så är jag lite engagerad fortfarande hjärta till hjärta. Vi, jag hjälper till ibland och, och när de behöver hjälp att lasta en bil till exempel så jag åker in till Linköping och lastar. Sen har vi ett stort och väldigt fint socialt arbete i församlingen i, i Mjölby nu eh, sen några år tillbaka där vi har gjort, eh, tycker vi själva, bra insatser för barn som är hemma på framförallt de stora loven där vi ordnar aktiviteter för dem och till exempel när, när det här Spelas in så igår hade vi en stor, stor samling med, med barn från ett bostadsområde i Mjölby där det var runt hundra barn och 40, mellan 40 och 50 vuxna från olika nationaliteter i kyrkan under ett par, två och en halv timmars tid. Och det var, det var fantastiskt. Det var svettigt och det var... Mycket att göra, men det var väldigt roligt. Ni kallade det för höstlovskul. Vad ja. gjorde ni för någonting då? Ja, dels så görs det ju olika tävlingar, eh, spel. Vi ordnar med olika saker de får köpa. Det är, det är, inte, det är inte bara nyttigheter, utan det är... Vad kallas det? Slash Sån här glashård. Jag vet inte riktigt vad det är Det är en slags flytande glas. Ja precis, bara, det verkar som isglass. du visar Ja just det och, och det är popcorn och det är lite godis Och då får man köpa för en, en billig peng En femma eller vad det är Och sen har vi hoppborg Vi skaffade en egen hoppborg För några år sedan som vi ställer Utanför kyrkan och erbjuder Barnen att få hoppa Och ha kul i den där hoppborgen vi hade besök av en duktig eh, clown som heter Mr. Goran som är känd här i Östergötland som hade ett fantastiskt program på eftermiddagen med de här barnen. Så att det, var, ja, det var väldigt roligt. Mm. Vad gör du på din fritid som du har då? Den blev tydligen lite mindre <här> än du <här> hade tänkt dig. Ja, jag har nog inget så är alldeles speciellt som jag gör utan... Eh, det är nog barnen och barnbarnen framförallt som tar det mesta tiden och som mm. vi ger den mesta tiden också. Så att jag kan inte säga att jag har någon. Jag åker iväg ibland på. Jag tycker om att åka på jag tycker om musik och jag tycker om att åka på någon sån här konsert någon gång ibland med duktiga musiker och sångare. Jag såg att en australiensisk toppgitarr ska vara i, här i trakterna nu i mars nästa år. Och då tänker jag ordna biljett Tommy och Emanuel. En av de allra bästa gitarristerna i världen. Vi har ju strålat samman lite grann sista senaste året därför att vi båda hjälper Pingsförsamlingen i Skänninge mm. lite grann. Jag som deltidspastor och du som mm. ordförande under det här året när församlingen hade svårt att hitta ordförande. Mm. Och jag vill bara säga att jag och församlingen är ju jättetacksamma att du ställer upp på det här och hjälper oss det här mm. året. Och eh, det är ju ingen hemlighet att eh, församlingen i Skänninge brottas lite grann med eh, sin existens därför att det är ganska få som är med i bärarlaget och så vidare. Mm. Eh, jag har du någonting du vill berätta och säga när det gäller det här? Mm. Eh, det var kanske inte en enbart rolig uppgift som du gick in i. Nej, det är klart det är det inte. Det, vi fick ju en för, förfrågan i vår församling för ett år sedan ungefär. Eh, från Skänninge, där bland annat du var med i ett samtal vi hade på Dackeskolans restaurang. Vi satt där och, och pratade ihop och, och där man från styrelsen här i Skänninge bad om hjälp. Där det inte fanns möjlighet att hitta någon som ville ta ordförandeposten och inte kassörstjänsten. Och då vände man sig till oss i Mjölby och frågade om vi ville hjälpa till. Och jag fick den stora förmånen att ta det här uppdraget som ordförande. Och våran kassör i Mjölby är också kassör numera då i Skänninge. Och där har du arbetats under året på olika sätt med att hitta lösningar på det här allt... Att hitta samarbetsformer med andra församlingar eller hitta någon som kunde eventuellt gå in och ta hand om och ta över kyrkan. Men ingenting är klart av det här och ingenting är klart egentligen när det gäller hur det ska gå till. Vi har ett formellt administrationsmöte nu på söndag men vi kommer nog inte att gå fram att helt och fullt ta beslutet om att upplösa församlingen- för det är en del juridiska saker som inte är avklarade framförallt när det gäller fastigheten än som måste vara klart innan dess. Men inriktningen så här långt det är ju att församlingen ska upphöra. Att vi ska lite vårdslöst sagt vi ska lägga ner församlingen helt enkelt för att det finns inte bär, bärighet och kraft för Församlingen att orka med vidare att ens driva fastigheten. Även om man inte skulle ha någon anställd så finns det inte ekonomi för att driva fastigheten. Det som räddar församlingen just nu ett år till ungefär det är att mjölby kommun hyr källarvåningen här för barnverksamhet eller förskola. Och där blir det ju ett, ett bra, bra intäkt och inkomst. Så det är väl ungefär dagsläget så att eh, vi vet inte idag riktigt hur det kommer att se ut. Men det kommer väl att klara klarna under, under det närmaste året kan man säga. Ja, och eh, det finns ju verksamheter i närheten så att det är ju inte en katastrof mm. när det gäller närmast i Pingkyrka i Mjölby och det är väl mm. ungefär bara en mil till mm. Pingkyrkan i Mjölby från Skänninge och det finns ju även andra församlingar i närheten. Mm. Och bra förbindelser, bra vägar och det finns tå och det finns buss men det är klart att människor som har lagt ner många många år av engagemang i en kyrka och i en församling att det äts kan man säga att som ett sorgarbete. Jo visst är det så. Det här. Det är det ju. Ja. Men vi kan gå till något roligare att prata om. Och då skulle jag vilja fråga dig lite grann som avslutning. Är det någon tanke i evangeliet eller i Bibeln som du känner det här? Det kommer jag tillbaka till gång på gång. Mm. Eller något bibelord. Du behöver inte citera exakt. Men det kanske finns någon... Tanke som du tycker det här är jätteviktigt för mig? Det finns mycket, men eh, någonting som eh, har tag, talat till mig väldigt mycket den sista tiden det, det är faktiskt, eh, jag tänker på ett bibelord från eh, Matteus 5 eh, från de så kallade saligprisningarna där det står att Jesus säger Saliga, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet De ska bli mättade Och där har jag tänkt mycket på den sista tiden Ända sedan några månader tillbaka Och jag, jag brukar predika Eller får förmånen att predika hemma i vår församling i Mjölby Någon gång mellanåt Och ska göra det här i slutet på november jag kommer nog att Beröra det här då. Vad tog hungern och törsten vägen hos oss, hos mig, som var brinnande aktiv och som ville frälsa hela världen? Vad hände sen? Lite grann. Och det, det lever i, i mitt hjärta och min tanke just nu. Spännande. Mm. Mycket trevligt att ha kontakt med dig alltid Sture och tack för att du ville också prata lite grann. Med lyssnarna av Närradio mm. Tack ska du ha Tack så mycket En annan önskesång Av Sture var Att tjäna det är min vilja Skriven av Urban Ringbäck Och här Kommer den Som ingenting kostar, kostar allt Det är tjänandets svåra logik Du förlorade allt den dagen Han sa kom I andakten läser jag för dig en läsesalm. Du känner mig så väl, nu vill jag känna dig. Du räddade min själ, gav evigt liv till mig. Jag hela livet känt, du drar mig åt ditt håll. Nu jag min kosa vänt att känna dig, din roll. Jag anar här din doft, en skymt av dig berör. I kyrkans valv och loft ibland din röst jag hör. Jag längtar desperat att se och höra mer en hunger ej till mat till det du är och ger. Visst vet jag du är god, är Gud min frälsare, men jag är kött och blod och längtar att dig se. En lugn och logisk tro tycks inte räcka till på längtans ranka bro jag ut nu träda vill. Som andra före mig jag söker efter mer, jag längtar efter dig och inte det du ger. Du gav mig denna törst, nog släcker du den väl. Och du som sökte först, nog finner dig min själ. Skrivet 2015 Så här står det i Saltaren 36 Hur dyrbar är inte din nåd och Gud? Människors barn har sin tillflykt i dina vingars skugga. Det mättas av rika gåvor i ditt hus. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Vi har lyssnat på flera sånger om källan, om vattenfärg om törsten vi människor har det finns inget annat som verkligen släcker vår törst än gemenskapen med Gud Jesus Kristus hos honom är livets källa låt oss bedja Herre vi människor, vi törstar efter verklighet Och om vi inte hittar verkligheten så nöjer vi oss Kanske med surrogaten och ofta förstör vi både oss själva och andra I sökandet efter källorna Tack Herre att du har rent vatten att ge En törstig själ jag tackade av hela mitt hjärta att jag fann dig. Att jag har fått vandra med dig i så många år. Och fortfarande känna längtan efter att vara med dig. Höra din röst. Se dina vägar. Och Herre, kom över Sverige än en gång med andlig längtan hos massor av människor. Och hjälp oss som tror på dig och bekänner ditt namn och kallar oss kristna att vi verkligen är törstande, längtande kristna som söker oss till källorna. Tack att du är med varje lyssnare i Jesu namn. Amen. Kurt och Roland sjunger för oss Livets källa. Det finns inget så tryggt som att vara hos dig Jag känner glädje inom mig För inför dig får jag vara precis den jag är Och ändå håller du mig kär Du är liv. Källa. Alla ryms i din hand. Du låter nå den gälla, och samlar alla människor på i din färg. Vissa stunder känns det som om du inte fanns. Kan inte se dig någonstans Men jag lät av ditt ord att du finns här hos mig Hjärtats tankar går till dig Du är livets källa Alla rymds vid din hand Låt låter nåren gälla och samlar alla människor och i din fang. När Sture pratade med mig så nämnde han också om att han gärna som önskesång ville höra, eller vi skulle spela någon sång med Inga Maj Hörnberg. Hon är ju både en duktig sångerska, också en fin gitarrist. Instrumentet som Sture trakterar så bra också. Och här kommer Jesus för världen, givet sitt liv. Den gamla Härliga salmen med Inga Maj Hörnberg Och vi spelar lite musik efteråt och var kvar gärna och släck din törst i de äkta källorna i livets källa Jesus Kristus Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka Det finns en källa. Det finns en källa En härlig källa som vi får Den källan är ren och djup och sör. Ett levande vatten strömmar från. Andes som fyller oss med sanning och med ljus Helig andes som fyller oss nu Den källan vatten ger liv och strömmar ständigt från. Den källans vatten strömmar fram Och när vår egen kraft har slut Den källan sinar aldrig ut. Det som fyller oss med sanning och med ljus Helik Andes som fyller